Чисто всередині. Віга різко прокинулась від чхання, через яке у неї запульсувала в голові та заболіла в животі. Вона охнула, сплюнула і зішкребла сіно з язика. Вона ледво могла розрізнити, де закінчується сіно і починається її язик. А ще вона була абсолютно гола і відчувала смак крові. У цьому не було нічого незвичайного, але одна річ її бентежила. Якщо вона не спала, то чому хрупіла? Почулося хрупіння, і з тих сіна зрушився, піднявся горбом, а тоді розсипався. «А!» – сказала Віга, коли з'явився чоловік. Він теж був без одягу, з сіном у волосі, і дивився на себе з майже слізним виразом розгубленості. «Що сталося?» – Віга звузила очі. Вона ненавиділа щось згадувати її в кращі часи. «Я програла в кості?» – для неї «вграти в кості» означало «програти в кості». «Я впала у фонтан?» Для неї підійти до фонтану означало впасти в нього. «Я гепнула верблюда?» «Для неї...» «Хто ти?» – скиглив він, нервово схрестивши руки на грудях. «Іноді...» – Віга ніжно поплескала його по обличчю. «Краще не знати». Вона злізла із сіна і зістрибнула на підлогу стайні, де тверда земля була вкрита порізами яскравого світла сонця, яке, як той настирливий осел, зазирало крізь щілини між дошками. Одна штанина її штанів виявилася все ще зібраною навколо щиколотки, що було вдачію. Але вона послизнулася, коли намагалася всунути ногу в іншу штанину, що вже не було вдачею, І прикутилася через щось, що, як вона думала, було кінським лайном. Але з таким же успіхом могло бути і її власним. У всякому разі, якийсь вид лайна. Яка різниця, якщо воно потрапило у волосся? «Чорт, замирай!» – пробурчала вона, натягуючи один чобіт. Побачивши, що другий стирчить з-під кінського корита, вона переступила через нього і занурила голову. Холодна вода поцілувала її обличчя, а потім потекла з волосся, коли вона відкинула його назад, приємно затремтівши. Зі стіла на неї дивився кінь. «Слідкуй за манерами!» – Віга дмухнула на нього туманом крапель. «Тобі ніхто не казав, що витріщатися навічливо!» Він відвернувся з ржанням, значення якого вона не знала, але їй здавалося, що кінь виграв суперечку. Вона відчула різкий запах навіть для стайні. Пронюхавшись до своїх пахів, вона зрозуміла на нічий подив, що джерелом запаху була вона сама, тож швидко сполоснулася перед тим, як попрямувати до дверей. Останній сумний і пом'ятий одяг лежав у смузі світла перед нею. Іноді після того, як вона трахалася, вона знаходила свій одяг акуратно складеним, що було дивно, бо не пам'ятала, щоб робила щось інше, крім як залишали його там, де він падав. Але це було приємно, бо здавалося, ніби вдягаєш новий одяг. Але цього ранку, на жаль, такого не сталося. Вона випнула нижню губу, крутячи обліплену соломою річ так і сяк, намагаючись зрозуміти, що це. «Це не мій жилет», – пробурмотіла вона. Але це був єдиний жилет, який був під рукою, тож вона на силу влізла в нього під акомпанемент скрипучих швів, а шкіра загрозливо натягнулася під пахвами. «Чи є тут якийсь одяг для мене?» Чоловік визернув з сіни, обхопивши руками яйця. «Я тобі хто?» – буркнула Віга, хапаючись за ручки дверей станник. «Кравчиня! Я не знаю, що ти таке!» «На кравчиня!» – і вона смикнула їх. «Ха!» Вона затулила очі від сліпучого сонця. Свидикаючись, вийшла на вулицю з одним заплющеним оком, а другим дико кліпала. «Може, канал?» Брукована дорога з обох боків, зайнята людьми, маленькі містки над швидкоплинною водою – Будівлі з черепичними дахами і високими вікнами, магазини і будинки, а там церква з маленькими личками, намальованими навколо дверей, і там вона почала видавати довге низьке гарчання в глибині горла. Вовк із підозрою підкрався за її ребрами, і вона нітрохи не могла його звинувачувати. Вона проштовхнулася крізь натовп і потупотіла через міст до якоїсь таверни, де люди сиділи за столиками на вулиці. Що ти тут робиш? огризнулася вона. «Чекаю на тебе!» – Барон Рікард смикав за вільну нитку на своїй вишитій сорочці. Манжети були надбало закочені до ліктів, а передня частина сорочки розхрестлена аж до пупка, уголюючи частину жилавого живота, блідого, як відполірована слонова кістка. «Хтось повинен був простежити, щоб ти не вчинила ніяких неподобств. Або, краще сказати, не вчинила більше ніяких неподобств. Те, що ти вчинила у фонтані минулої ночі – милосердна, спасителько!» Він взяв келих вина, вказівним і великим пальцями покрутив на мить під носом, як страний поціновувач облизнув губи з якимось нужденним тремтінням і заплющив очі, щоб відсорбнути. Не вино. Віга вловила солонуватий присмак, і вовк заскавулів з голоду. А думки про смачне м'ясце виронули з темних куточків її свідомості «гарячі і винуваті». Не дивлячись, барон Рікард тильною стороною долоні підсунув до неї тарілку, на ній лежав великий шматок м'яса на кістці, що плавав у кривавому соку. «Я замовив для тебе». Ротвіги наповнився слиною, але гордість стримала її. «Та ти думаєш, що я собака?» – гаркнула вона. «З яких це пір тебе хвилює моя думка?» Рікард підняв одну чорну брову. «Краще запитай, чи вважаєш себе собакою ти?» Віга зиркнула на нього, але м'ясо продовжувало пахнути так само, як і пахнула, і її голод був величезний, а гордість вкрай зношеною. Тож вона переступила через табуретку, сіла, схопила шмат і почала розривати його зубами. Барон спостерігав за нею із самовдоволеною посмішкою, яка була одним з його найбільш дратівливих виразів обличчя. «Отже, на одне запитання відповідь уже є», – пробурматів він. «Чи можу я запропонувати вам щось іще?» Офіціанка перехилилася через стіл, дивлячись на рікарда величезними вологими очима, повними захоплення. Що завгодно. Ні, ні, моя люба. Барон посміхнувся, нахилившись не до неї. Ти вже так багато зробила. Він промокнув хустинку кінчиком свого довгої язика і витер дві маленькі цяточки крові над її коміром. Коли він доторкнувся до неї, дівчина видала якесь відчайдушне зітхання, повіки закліпали. Віга з огидою загорчала над своєю майже сирою трапезою. «Молю тебе, не звертаю уваги на мою колегу!» Барон зітхнув. «Вона така, яка є!» «І пишається цим!» – буркнула Віга, насправді аж ніяк цим не пишаючись. Рікард перехилив келих, вилизав його зсередини, а потім обережно поставив на місце і кинув поруч кілька монет. Важко повірити, що незабаром на них може з'явитися обличчя нашої маленької Алекс. Сказав він, вийшов за столу і пішов далі, залишивши офіціанку дивитися йому вслід, притиснувши руки до грудей. Віга похитала головою, йдучи за ним, знімаючи зубами кожен шматочок з кістки, але щось у цій вулиці бентежило її. Здавалося, вона закінчувалася на деяку відстань попереду буйством зелені з високими вежами, подібними до тієї, що була на вершині стовпа. Але те було дуже високо, а це скоріше нижче за те, і скрізь було стільки неба. «Де ми?» Вона зазирнула за рік таверни і з жахом відсихнулася. За низькими поручнями – за паморщливий обрив. Унизу – місто, за ним – гавань, а далі – море. І все це далеко, так далеко внизу, що відчувши нудоту, Віга випустила кістку і вчепилася за рік будівлі. На великому акведуку, звісно. Я не люблю висоту. Вона відступила від краю, і хтось ледь не врізався в неї. Він витримав громадянські війни, розпади імперій і вторгнення ельфів. – безторботно сказав барон. – Думає, витримають навіть твою чималу вагу. – Не всі з нас можуть перетворитися на кажанів, – угрізнулася Віга. Вона не могла позбутися спогадів про акведук знизу, про те, які тендітні ті арки, які крихкі ті будиночки, що чіпляються за верхівку. – Ці будиночки? – Ти не любиш висоту і не любиш натовп, – сказав Рікард. – Чесно кажучи, ти справді опинилася в найгіршому місці. Але не бійся, ми тут не затримуємося. – Наша місія наближається до завершення. Хіба що є деякі моменти протоколу, які б ти хотіла переглянути у зв'язку з коронацією принцеси Олексії? Віга примружилася на нього. Моменти про що? Я сприйму це як однозначну відмову, відповів Рікард, продовжуючи свою ходу. Як би навіть назвати цю його ходу? Манірність? Скрадання? Гарцювання? Ніякої ваги у п'ятах, стегна погойдується щось середнє між змією та людиною. Найдратівливіше було те, що це не залишало візі вибору, окрім як робити протилежне і тягтися, стулячись, як похмурий декун. Барон осміхнувся, ніби вгадав її думки. «Знаєш, від того, що ти тупцюєш як бик з хворими яйцями, я не виглядаю гірше. Навпаки, це лише підкреслює мою грацію та витонченість. Так само, як красиві люди часто вибирають собі потворних друзів, щоб виділятися як діамант у лайні». «Навчи мене ходити!» – буркнула Віга. «Я б ніколи не намагався змінити тебе, навіть якби насмілився мріяти, що це можливо. Ти, безперечно, абсолютно огидна, але ніхто не зможе заперечити, що в оригінальності тобі не відмовиш». Віга насупилася. «Це комплімент? Чи варто радіти компліменту від когось, кого ненавидиш?» «У певному сенсі. Ми цілком виправдано ненавидимо один одного, але хіба світ не був би нудним без тебе?» Добре вдягнена жінка, виходячи з крамниці, зумліла спершись на одвірок зі слабким стогоном, коли барон проходив повз. «Поглянь на нас двох, пара монстрів!» «Говори за себе!» – сказала Віга. «Я приборкала звіра в собі і надягла на нього наморник. «Невже!» «Ти бачиш хутро?» – вона підняла голі руки. Трохи пушку нижче ліхтів, правда, але нічого, що можна було б назвати «хутром». «Ти не виглядала особливо приборканою в тому заїжджому дворі біля священного міста», – зауважив барон. «Мене тримали в тому возі днями», – Віга делікатно пирхнула. Хм, «Хто б мене звинуватив за те, що я розім'яла ноги?» «Щось я не бачив на тобі намордника на тій галерії в Адріатиці». «Брат Дієс благав про допомогу, і я вирішила врятувати йому життя. Я вирішила. В цьому суть». «А в монастирі святого Себастьяна День випустив свого Вовка, тож я випустила свого погратися з ним». Віга навіть відчула легеньке лоскотання при тій думці. «Вовк нікуди не подівся і ніколи не подінеться. Я це знаю, але я вибираю, коли бути Вовком. Не годи з їхніми залізяками чи кардинали з батогами. І не ти, і не Яків Торнський, навіть не місяць». Вона не змогла стримати тремтіння від чудової думки про нього, такий повний і стріблястий. «І точно не Вовк. Я вибираю». Решту часу я буду милою, безпечною і чистою. Чистою? Барон підняв брову. Це в тебе лайно в волосі. Віга сердито почала вишкрібати його, висмикнувши кілька волосин і заплутавши їх з лайном на пальцях, а потім замахала рукою, намагаючись струсити цю гидоту. Не зовні! Я буду чиста всередині! Вона тиснула двома пальцями собі в грудину, можливо, трохи забруднивши свій жилет лайном. Ну чи чийсь там жилет? Але суть була доведена, бо вовк покірно відступив, щойно йому наказали, як цутенятові. «Бачиш, це не вовчі груди, це жіночі груди, і, між іншим, доволі вражаючий екземпляр, хоч я і сама це кажу!» «Он як?» «Ага!» – сказала вона. «Он як?» «Що ж, якщо ти чисто всередині...» Жінка, що проходила повз, зустрілася поглядом з бароном і захиталася, наче її вдарили, повіки затріпотіли. «Я вітаю тебе!» Він нахилився до неї, губи відкрилися, торкаючись язиком кінчика ікла, очі прикуті до її горла. Потім він відірвався і пішов далі. Віга почула, як він пробурмотів під ніс. Шкода, що я ні.